Зблизька розглядили таки волошками. Зайшли у тісні темні сіни. У них рядочком четверо дверей. Отже, справді, один барак на чотирьох поселенців. Постукали у двері. «Заходьте, відчинено!» – почувся жіночий голос. У тісній четвертинці барака – жінка. Худенька, сива. Старенькі, прані-перепрані, але елегантно скроєні чорні сукні з білим мереженим комірцем. Хто ви? Насторожено приглядається, так дивляться сліпі або малозарачі, та хоче заговорити і не може. Солоні сльози скапають у спазмоване гордо, перекривають дихання. Пані Ніно. Жінка робить крок назустріч, повертає голову боком до них, відкидає сиве пасмо з правого вуха, ніби намагається вловити ним знайомий звук. Цей голос. Чекайте, наговоріть, я маю згадати. Я пам'ятаю, пам'ятаю, у мене чудова пам'ять на голоси. Обличчя збоку можу забути, але голос – ні. Дана витирає сльози, що котяться і котяться з очей, тихенько заводить. Ой, хмелю ж мій, хмелю, хмелю зелененький, де ж ти, хмелю, зиму зимував, що й не розвивався? Богдана, Дана Ясницька, боже ж ти мій, як, звідки? Вона падає у Данані обійми, така зворушена, така розчулена, проводить руками по її обличчю і тут же відсторонюється. Радість першого пориву заступає тривога і навіть страх. Вочевидні, наслякалося, що Дана опинилась тут не зі своєї волі, що її привезли сюди, як і її колись. Але Дана заспокоює. Приїхала сама, потім розкаже, чому і куди саме. А в це село заїхала спеціально, щоб побачитись з нею. Ну, як би це вона не приїхала, дізнавшись, що Ніна, певно, живе у цих краях. «Та, ну, ти співаєш? Ти стала професійною артисткою?» Тана мовчить. Вона знала, що це запитання обов'язково призвучить, але так і не могла підготуватись до нього. «Але чому? Чому ні?» – майже кричить Ніна. «Тому що чому й ви?» «Холодно! Боже, як холодно!» «Чи не можете ви добродію, принести дров? Вони там, за бараком. Зазвичай влітку ми не палимо, але сьогодні...» Арсен носить дрова. Вони п'ють чай за крихітним столом, накритим мереженою скатертиною, ласують варенням із сибірських лісових ягід. Потім Ніна йде до сусідів, просить, щоб прийняли на ніч ліг Арсена. У неї тільки одне вузеньке ліжко, а готелів в селі немає. Сусідка поступається йому своїм тапчано, а сама йде до іншої сусідки. Вони й такі ж хороми, як у Ніни. Дана і Ніна залишаються вдвох. І до ранку так і не лягають спати. Розділ одинадцятий. Спочатку забрали Ганну, Олександрову дружину. А за кілька тижнів приїхали за Миколою. Нічого не запитали, нічого не пояснили. Наказали збиратися, і то худко. Ніна зі сльозами кинулась до чоловіка, хотіла обняти. Неположено, пролунало над головою. Ну от ми і вернулися з Польщі в рідну Україну, Ніносю. Гірко усміхнувся Микола. Навіть попрощатися не положено. Його вивели з кімнати, вона пішла слідом, але знову пролунав різкий окрик. Не положено. Дивилася через вікно, як його вели до воронка. Його, Югі Миколу, такого естета, такого гуманіста, такого, скільки разів він переконував її, що мистецтво виховує справжніх людей і врятує світ. Скільки разів повторював, що його театр воскресить Україну. Мабуть, ці людолови, що не дали їм навіть попрощатись, ніколи не ходили до театру і не знають, що означає слово «мистецтво». Просиділа до ранку на канапі. Може, Микола повернеться? Десь там, у тих темних і таємничих кабінетах, з яких смикають за неточки історії і де сьогодні вирішується долі людей, хтось зацікавиться Миколою певним, здивується, як багато він зробив для української культури, подякує йому за це і відпустить до неї, бо як же вона без свого Миколи? Вони не розлучалися майже 20 років. Відтоді, як познайомились, завжди були разом, вдома, на сцені, у виснажливих театральних мандрах містами і селами. А тепер вона одна. Їй здається, що в неї забрали половину тіла, половину серця. Лінія розриву болить і кровоточить. Думки не слухаються. Боже, яка страшна самотність. Просиділа так не одну ніч, поки нарешті не почула стукити у двері, схопилася, щоб відчинити, і тривожно завмерла, Її чоловік ніколи так не стукав. Гануся також не могла так гримати. Навіть не запитувала, хто. Все одно увійдуть. Відчинила двері. На порозі, двоє у чорному. «Що сталося з моїм чоловіком?» – запитала стривожено. «Разговорчики», – різко сказав один. «Сталося, а вже ж сталося. І з вами, громадянко, певно станеться. За годину зібратися і покинути приміщення». «Чому?» «Разговорчики». Тільки тепер вона впізнала. Це ж ті самі, що вже були. Навіть не побачила, куди вони вийшли. На кухню, в коридор, взагалі з квартири.